Це. «Він, певно, в ремонтному сараї, сказала Лола. «Може, саме туди пройдете? Я так і зроблю місіс Дженсон». Чутно було, як шериф протопав до дверей. Потім Лола спитала. «Це вам Рік?» – сказав про Петмора шериф. «Вірно, він сказав. Поскаржився, що Петмор його вдарив». Після паузи шериф промимрив. Так, ви праві, голос Лоли окріп задзвонів від злості. А він не сказав, за що Джек його вдарив. Цей Петмор небезпечний тип, за словами Рікса. Отже, Рікс не сказав вам, що Петмор його вдарив за те, що він назвав мене повією. Обурення її цілком здавалося щирим. Хочеться думати, шериф, що ви вчинили так само. Якби почули я, Рік Рікс мене ображає. Шеріф відкашлявся, зніяковівши. «Хм, розуміється. Я зразу подумав, що він робить з мухи слона. Я почув звук, як відсунула створка гаражного сарая, і голос Роя. Добрий ранок, шеріф. Пауза, потім «Твоє ім'я Джек Петмур?» Та вірно, я придулився до дверей, вслухаючись. Рой був одного зі мною росту, дуже темноволосий, навіть носив такі швусики. Якщо у шерифа є мій опис, зовнішність Роя цілком підійде під нього. Джордж Рік заявив, що ти вдарив, його заявив шериф в повну силу свого грубого голосу. Тон його став складним. Ось як. Лола хитко втрутилася. «Я сказала шерифу, що ти вдарив Рікса за те, що він назвав мене повією». «Ну, вдарив», – майже підтвердив Рой. «І скажу вам дещо, шериф, якщо Рік знову покаже свій ніс тут, я не тільки його вдарю, але як слід йому задницю». Коротка мовчинка. «Звідки ти приїхав, Петмур?» Серце моє знову понеслося, як скажена, я стиснув рукоятку великого ножа. "Оквіль, Каліфорнія, шериф. в голосі роя зазвучала насмішка. І, якщо вам відомо, шериф, скажу, що ми дома не дозволяємо всяким покидькам називати порядних жінок повіями. А якщо хочете взяти мої відбитки, вони ваші в будь-який час. Гаразд, хлопці, не горячісь". Шериф, здається, був зачеплений. Це моя робота – знати, хто живе в якому районі. Після мого короткомовчання Шериф продовжив. «Окей, Петмур, але попереджаю, надалі не розпускай кулаки. Скажіть Ріксу, щоб не розкривав свій поганий рот, а я не стану тоді розмахувати кулаками». Після деякого збентеження Шериф здався. «Гаразд, я поговорю з ним». І коли будете з ними говорити, знову втрутила слола. Скажіть, щоб не таскався сюди, він без кінця канючить гроші. Я так і думав, місіс Дженсон, ваш чоловік говорив мені, що рік собою являє. Звичайний жебрачник. знову тривала пауза. Мені дуже прикро чути, що ви, містер Дженсон, він знову густо відкашлявся. Сподіваюся, це непорозуміння, яке скоро з'ясується. Ви дуже добре, стримано, відізвала слола, та ви не повинні. «Турбуватися ні про Карла, ні про мене. Він щасливий, я теж. Йому добре, отже і мені теж. Ради чути, але радості в його голосі не було помітно. Нам буде бракувати містера Дженсона. Ніколи б не подумав, що він раптом поїде звідси. Він же й народився тут. Є жінки, які найкращих чоловіків роблять дурнями». Знову голос її прозвучав злісно і угідливо. Але, знаєте, це місце не здається мені раєм. Тому надовго я тут не залишусь. Накоплю грошей, коли Карл з'явиться, скажу йому, що як він не хоче сюди повертатись, я продаю все. Будьте певні, я не збираюся тут провести решту життя. Цілком розумію вас, місіс Женсон. Якщо чоловік не повернеться, вам тут, звісно, робити нічого. Надто пустельне місце для жінки. Ви розумієте, що ж рада була побачити вас, шериф. На жаль, не зможу навідувати частіше. Але якщо вам звали... знадобиться допомога, дайте знати. Я запам'ятаю це і дякую. До побачення, Петмор, До побачення, шериф. Дверці закрилась, і машина від'їхала. Я поклав ніж на стіл і витер піт з лиця. Увійшли Рол і Ліза. Ти молодець, сказав Герою, я, я думав мені кінець на цей раз. Я тобі говорила, що зумів з ним справитись, роздратовано сказала Лола. Нічого було так перейматися. Я б так не говорив, заступився за мене Рой. Якби я був на місці чета, я би теж переймався. Ох уж ці чоловіки. Вона повернулася до курчат. Вече вічно ви з усього робите трагедію. Рой усміхнувся. Мені багатозначно. І пішов до дверей. Дякую, Рой, ти поводився прекрасно. За мною боржок, приятель. І він вийшов. Лола мовчки нанизувала курчат на вертел. Спостерігаючи за її роботою, я сказав. Кіно сьогодні відміняється, Лола. Що ти маєш на увазі? Я не їду до Енварта. Чому? Я розізлився. Попрацюй мізками. А якщо ми наткнемось там на шерифа? Він же подумає, що Петмур – це рой, що ти тоді скажеш, хто я такий. То чому ми обов'язково повинні на нього наткнутися? Я не в тому становищі, щоб сподіватися на випадок. І ти це знаєш. І що тепер буде? Ти збираєшся сидіти тут і не їздити до Енварта тільки тому, що можеш несподівано зіштовхнути з тим, стов, з тим старим дідом? Якщо він очує, що тут усе неблагополучно, він повернеться і почне розслідування. Я знизив голос. Не виключаю, що стане шукати і знайде Дженсона. Таке цілком вірогідно. От тоді ти теж втратиш спокій. Адже врешті-решт це ти його застрелила я, а як же він це доведе? Я виручився на неї, не знаходячи слів від здивування. Мене ніби громом вразили її слова, від яких повіяло небезпекою. Гаразд, досить про це. Ми в цьому обоє загрузли по вухо. І ти, і я, і Лула. Я не можу їхати до Уенверта сьогодні. Не буду ризикувати навіть задля тебе. Вона повернулась до мене спиною. «Отже, ти не поїдеш до Енверта, Але це мене не зупинить». Я підійшов і, обійнявши, притиснув її до себе. «Не серце, дитятку, ти маєш розуміти». Вона вирвалась з моїх обіймів. «Не заважай, чіт, хіба ти не бачиш, що мені ніколи? Тобі нічим зайнятись?» «Що ж, якщо ти так ставиш питання?» Вона обернулась і поглянула на мене через плече. Зелені очі були холодні, як лід. «А тож, ось так ставлю. А тобі краще перебратися, жити до свого друга. Я хочу жити в бунгало сама. Але послухай, Лола, ти чув, що я тобі сказала? Ти, мабуть, ще не зрозумів, що я тут єдина господиня. І потім ви ж такі друзі. Ось і спи з ним». Ненависть в її очах сколихнула мене. «Отже, ти вирішила...» «О, забирайся, я хочу в постілі справжнього чоловіка, а не зляканого мураху. Іди поговори зі своїм дружком». Я вийшов, міцно хряцнувши за собою дверима. Може здатися смішним, але тепер, коли тут був рой, я не шкодував про розрив з Лолою, бо всі минулі тижні, що ми провели з нею удвох, повторювалося збентеження після того, як щоночі ми зачиняли закусочну і відправлялись разом у бунгало, входячи в велику спальню. Я відчував ніяковість, тому відразу згадував Дженсона. Звісно, як тільки лола опинялася в моїх обіймах, я зразу забував про нього. Але щоразу ця гадка виникала знову і мені було ніяково. Герой допоміг мені перетягти одну спальне ліжко в хижу. «Отже, ти в немилості», – усмішкою відзначив він. «Жінки, вони тримають тебе на повідку, шантажуючи тим, що вони впускають у свою постіль. Я це пройшов з мене досить. Тепер я починаю розуміти, чому Дженсон дременув від неї. Весь день Лола дулась на мене і не розмовляла зі мною. Біля десятої години вечора сіла в Меркурій і покотила до Оенворта. Після її від'їзду я пішов збирати речі». Вона ще пошкодує, а поки буде приємно для різноманітності пожити в чоловічій компанії. Поки Рой обслуговував на заправці машину, я уклав свої речі. Висунувши верхню шухляду комоду, я виявив, що звідти зник пістолет. Я зразу стривожився. Тільки Лола могла взяти його. Я обнишпорив усі шухляди, нічого не знайшов, та й не надіявся знайти. Обшукав спальню, всі кімнати в бунгало з тим же результатом. Навіщо вона тоді взяла пістолет? Вечір був зіпсований. Я не припиняв думати про зникшувший пістолет, згадав холодну нависть в очах Лоли, що коли вона все-таки грала зі мною в любов весь цей час. Ми з Роєм разом чергували до першої години ночі, по черзі виходячи до клієнтів. Лола під'їхала біля третьої. Я лежав у ліжку біля вікна і побачив при місячному сяєві, як вона поставила Меркурій і пішла в бунгало. Мене так і підмивало піти туди і запитати їй про пістолет. Але я вирішив почекати до ранку. Я майже не спав тієї ночі. Вона з'явилась на роботу тільки до одинадцятої. Рой чистив картоплю, а я мив посуд після нічної зміни. Вит у неї був насуплений, та все-таки вона чомусь досить чемно привіталась з Роєм. Мене проігнорувала. Рой підморгнув мені і кивком показав на двері. Потім вимкнув картоплечистку і вийшов, лишивши нас на одинці. «Де пістолет?» – зразу спитав я. Вона підвела важкий погляд, я від нього позбавилась. Яким чином? Виконалася в пустелі по дорозі Уенфорд. Здадоволений, я не знав, бреше вона чи говорить правду, що за ідея. Вони могли довести, що з цього пістолета вбитий Дженсон. Так, навіщо його тримати тут? Це було розумно, та проте я не вірив їй. До речі, Чет, я тут подумала. Ну мо, викладай, що ти надумала. Тепер, коли з тобою твій друг, ви дасте раду тут удвох. Я поїду звідси. Не думаю, що це буде розумно. Я завжди хотіла виїхати. З появою роя це стало можливо, що скаже ширів, коли дізнається, що ти поїхала. Я можу йому пояснити, що їду до Карла і залишаю вас тут удвох. Ти забула, що у всіх поліцейських відділках і на всіх постах є моя фотографія. Ні, Лола, нічого не вийде. Очі їй заблищали злістю. Ти відкриєш сейф-чат і віддаси мені гроші. Я поїду в кінці тижня, ясно? «Нічого не вийде, Лола. По трьом вагомих причинах. По-перше, я мушу ховатись від сторонніх очей. Коли шериф довідається, що Рой лишився сам, він прибуде з перевіркою і знайде мене. І все, що, і все, я попався. По-друге, поліція відкопає Дженсона, і тоді тобі доведеться повернутися для допиту». Адже ти його застрелила, пам'ятаєш? по я не відкрию сейф і ти не отримуєш грошей. Тому що як тільки ти досягнеш свого, я в біді. Ти просто заявиш, що це я убив Дженсона. Тому я не дам тобі виїхати. Я чекав, що вона обуреться, проте цього не сталося. Зелені очі потемніли, вона трохи зблідла і все. Ти певен, Чет, що я не поїду? Спокійно спитала вона. Певен. А тепер ти послухай мене. Я чекала довгих чотири роки, коли нарешті зможу вибратися з цієї діри. Навчилася бути терплячою, та зараз я більше терпіти не стану. Все рівно вибересось звідти. От тоді пожалкуєш, що не допоміг мені. Якщо ти погрожеш, Лола, то я тебе не хочу попередити про дощу. Рой може відкрити тобі сейф, але не раджу тобі сподіватись на цей варіант. Якщо він побачить, скільки там грошей, він все забере собі. Попереджаю. Не сподівайся також, що ти його звабиш. Цього не буде. Я б не стерпів його тут ні на мить, якби вважав, що ти справиш на нього враження. Я знаю його з дитинства. Жінки для нього не існують. Я вже помітив, як ти старалася йому сподобатись. Не спрацювало, вірно. Єдине, що може справити на нього враження – це гроші. Він забере гроші і тут же кине тебе. Ти їх ніколи більше не побачиш. Тож не старайся і не сподівайся. Якщо хочеш втратити ці гроші, тоді попроси його відкрити сейф. Я пішов, покинувши і стояти з приплющеними від ненависті зеленими очима. Рой, побачивши мене, посміхнувся. Я навмисно залишив вас наодинці. То що, помирились? Поки що ні. Я дивився на нього і прикидав, наскільки можу йому довіряти. А раптом він піддасться чарам Лоли, але, дивлячись на його смагляве, видавжене обличчя, зі звичною цинічною посмішкою подумав, що навіть Лола буде тут безсила. Вона відійде. З ними треба потвердіше чет. Жодна баба не варта, щоб такий хлопець хвилювався через неї. «Я це затямив давно. Розслабся ти, а то в тебе вигляд дуже заклопотаний. Знайдеться багато інших, найгірших не за неї і покладистих. Твоя правда. Послухай, Рой, мені здається, вона поклала на тебе око. Стане зваблювати і постарається від мене спекатися твоїми руками. Будь обережний». Хоча це тільки припущення, він розреготався. Не сміши мене, гаразд, нехай спробує. Ти мене знаєш, друг, від мене і обломиться. А який сенс, змусити тебе ревнувати? Я роздумав, чи не сказати йому про сейф, але вирішив, що поки не варто. Він одразу втратить спокій, стане мене вмовляти відкрити сейф, адже гроші для нього все. Я просто думав, що вона цілком здатна. Він покачав головою. «Жінки! Наступні три дні і три ночі були, напевно, дуже важкими для Лоли. Вона злилась на мене, але більше їй не було з ким спілкуватися. Ми з Роєм час від часу проводили разом і чудово ладнали удвох. Ночами чергували, почавши безкінечну партію у джинрамі. Як тільки рух по шосе стихав, ми виносили стіл на веранду і сідали за карти». Ставки записувалися на папері і хоч грали без готівки, борги кожно фіксувалися. Рою дикого таланило. До того ж він грав значно краще від мене. На четверту ніч він сказав з усмішкою. Ти продув 500 доларів. Закінчуємо, поки я себе не роздягнув остаточно. Хай це тебе не хвилює. Я усміхнувся у відповідь. Єдине, про що варто турбуватись – коли я тобі заплачу? Ну, ти даєш. Він почав тасувати колоду. Якби мені згодилося 500 баксів. На наступному тижні починалися перегони. Мені показали і підказали, що на них виставлять нову кобилу. Якби я поставив на неї 500, вона принесла б мені 5000. Він присвиснув. Ось такі грошики мені потрібні. Я подумав про 100 тисяч в сейфі. А що би ти став робити з ними? До речі, зосереться, бо я тобі скоро поверну програш. Він підкинувся на спинку стільця. Я знаю, що робити з такими грошима. Я міг би купити партнерство в електричній компанії. Знаю хлопця, котрому сві... потрібно свіже вливання в справу. А маючи в три рази більше, я б викупив весь бізнес. І гроші потекли прикою. Ти ненормальний. Думаєш, це так просто? Я серйозно чест. Ну гаразд, п'ять тисяч мене не врятують, але п'ятдесят тисяч можуть. Забудь про це, де ти можеш взяти п'ятдесят тисяч? Можемо заробити протягом півроку, Чет. Він нахилився до мене. Я все вже обміркував. Роздивися довкола, тут пара акрів твердого піщаного грунту. Можна зробити посадочний майданчик. одного хлопця в Мексиці, який буде платити по сто з головою з кожного мексиканця, що незаконно пройшов у Штати. Можемо переправляти їх у Ентфорд або в Тропіка Спринкс. І там вони загубляться. Ідеальне місце для рекету подібного роду. Я тобі вже говорив, що ніяким рекетом не збираюся займатися. З цим покінчено раз і назавжди. Якщо робота тебе не влаштовує, Рой, то я хоч радий, що ти тут, але тобі доведеться займатися рекетом в іншому місці. Рой почав здавати карти. «Гаразд, він не дивився на мене. Ти позбавляєш себе хорошого бізнесу, та це твоя справа. Врешті-решт, мені потрібні гроші, і я збираюсь роздобути їх в найкоротшому часі. Великі гроші». Не будь дурним, Рой, я говорив різко, намагаючись його повернути до здорового глузду. Ти потрапиш у біду, якщо не позбавишся від грошового зуду. Зараз ти сам собі хазяїн, ти вільний. Якби ти побачив фармвод, знаю, знаю, чіт, але так сталося, що я там не був. А, «А був ти, і знаєш чому? Тому що тільки ти не послухав мене тоді, коли я закинувся бігти на вулицю. Гаразд, досить про це. Будемо грати чи сперечатися?» Я виграв дві партії поспіль, Рой глибоко задумався. Він не змінився, як і раніше, але мав одну ідею – розбагатіти. Раптом він кинув карти на стіл. Все, я втомився і, мабуть, піду спати». Сьогодні була моя черга чергувати. Вперше за п'ять ночей Рой лишив мене одного. Звичайно, йди. Він встав, потягнувся, позіхаючись. Побачимось вранці, бувай. Я дивився на нього, як він йде в хижу. Скоро у вікні запалилося світло. Напроти голіло світло в спальні Лоли. Я переводив погляд з одного вікна, що освітилося на друге. Рой зненацька, перемінився до мене. Здається... Тепер їх двоє проти муку. Глава 12. Однак мені не варто було хвилюватися. Наступного ранку Рой, здавалося, забув про нашу нічну розмову. Звісно, він, напевно, засмутився, що я не прийняв його мексиканську ідею. Та, видно, ранок від вечора мудріший. Знову по вечорах ми грали в карти, дурачились і дотипувались з приводу його виграшів. Була про те, про це і жодного разу він не повернувся до теми про нелегальні біженці. Настрій мій покращився і не тільки тому, що герой став колишнім. Лола несподівано почала проявляти знаки примирення. Вона пару разів заговорювала зі мною в день, звісно, тільки по роботі, та все-таки це був прогрес. В той вечір біля десятої години вона з'явилась на веранді і стала спостерігати за нашою грою. «Чому би тобі не прилучитися?» – запросив я. «Я принесу ще стілець. Карти пуста трата часу. Я йду спати. Рано вставати треба, їхати до Оенфорта за продуктами. У нас порожньо закупити треба цілу прірву. Одній буде важкувато. Хто з вас піде зі мною?» Досі вона справлялась сама з закупками у Енварді. і заява насторожила мене. Поки я вагався, Рой раптом визвався. Якщо ти не хочеш їхати Чет, я з радістю поїду. Відтоді, який сюди приїхав, жодного разу ніде не був. Треба дещо купити для себе, не заперечуєш. Мене ніби вкололо. Я уважно поглянув на нього, він розпалював сигарету, і вираз його обличчя, освітлений вогником запальнички, був настороженим. «Чому би ні?» – відізвався я. «Повернешся до ленчу, а до ти я сам дам раду всьому». «Я виїжджаю обосьмій», – сказала Лола, – «на добраніч». З цими словами вона рушила в бунгало. «Мені треба купити пару сорочок і взуття, яке-небудь», – взявши в руки поясові карти, в руки пояснив Рой. Підозра моя поступово вляглася. Дійсно, він ще жодного разу не покидав останню зупинку відтоді, як залишився у нас. Цілком зрозуміло, що йому треба купити дещо з одягу. Проте мені дуже не подобалось, що він їде з Лолою. Мене це стривожило. Двадцять миль туди й зворот, то надто багато часу вони будуть удвох. двох. «Розслабся, дурна кибета!» Рой ляснув мене по коліну. «Я знаю, про що ти думаєш. Хай спробує. Від мене не відломиться!» Я й не хвилююсь. Однак, побачивши вранці, як вони сідають у машину, я почувся одиноким і покинутим. Щоб зайняти себе і не думати про них, я почав розбирати двигун універсалу, та навіть любима робота не могла відволікти від невеселих думок. Невдовзі велика вантажівка завалена дерев'яними ящиками під'їхала до заправки. За кермом сидів міцний чоловік похилого в віку з коротким світлим волоссям і червоним обличчям, зітненим з капелюхом. Поки я заливав бензин, він виліз з кабіни, витираючи хусткою спітніле обличчя. Ти тут новенький, він димився на мене з цікавістю. Де Карл Дженсон? По його зовнішньому вигляду я вже визначив, що він шеф, скоріше за все друг Карла Дженсона. Довелося йому розповісти про звичну історію про Різони і при від'їзду туди хазяїна. Схоже, ця новина його стривожила. М'язе обличчя напружились, очі посуворіли. «Не пригадай, щоб він хоч раз звідси виїздив. Я буваю тут вже років 20 і завжди Карл був на місці. А Різона – відкрити нову справу, він шо, не повернеться? Повернеться, треба владнати справи». Він взяв з собою дружину? Ні, вона тут порядкує, поки його немає. Не найняли їй допомагати. Ти її друг. Я ж сказав, мене найняли помагати їй. Про що ви? Вона справжня стерва. Я ледь не спритомнів, коли побачив її тут в ролі дружини Дженсона. Він прихилився до борта вантажівки, крутячи в пальцях сигарету. Знав її по Карсон-Сіті. П'ять років тому то було. Вона була тоді одружена за одним хлопцем на ім'я Френк Фінні. Він був на кшталт управлінця в ремонтній майстерні, з баром закусочною. Вона йому допомагала. Знає, що з ним стало. Я напружено слухав, не пропускаючи жодного слова. Його знайшли мертвим якось вранці біля стойки. В руці був пістолет, а підлога забрускана місками. Вона розповіла потім, що почула постріл, коли була на горі. Зійшла донизу і знайшла його в такому вигляді. Перевірили касу, бракувало двох тисяч доларів. Схоже, Фіні запускав руку в касу довгий час. Гроші так і не знайшли. Копи підозрювали, що вона взяла, але довести не могли. Один з них навіть вважав, що це вона прикінчила Фінні. Всі знали, що вони вічно сварилися. Проте розслідування так нічого і не змогло подати проти неї. Незабаром вона покинула місто. Уявляєш, як і здивувався, побачивши її тут. Та ще одруженою з такою хорошою людиною, як Дженсон. Перший раз чую цю історію. Я старався не показати хвилювання. Вона втаяла. Навіщо їй було афішувати? З Дженсоном все в порядку, він дійсно в Аризоні. Я похолов. Ситуація ставала критичною. Швед був значно небезпечнішим, ніж Рікс. «З ним все добре. Я старався витримати допитливий погляд блакитних очей. Він дуже задоволений придбанням. Коли приїдете наступного разу, може застанете його вже вдома. Під градом котився по моєму обличчю. Ця історія, ну, про те, що вона зустріла чоловіка. Адже нічого не доведено. Він раптом збентешився. Ні!» Але було багато чуток. Наскільки я зрозумів, містер Дженсон щасливий з нею. Йому не подобаються такі розмови про дружину, він розгнівається на вас, якщо дізнається. Ти вважаєш, що він з нею щасливий? Я ж вам казав, що ж видно мені слід поменше балакати. Забудь про все гаразд, не говори нічого містеру Дженсону. І ви й забудьте, я взав протягнути гроші, такі розмови можуть принести багато шкоди». Він заліз у кабіну, зачинив двері і поїхав. По його обличчю я зрозумів, що він і сам засмутився. Думки вихором понеслися в моїй голові. Отже, Лола раніше була заміжня, і чоловік загинув, і там були замішані гроші. Мені перехопило подих. Дженсон теж загинув від насильницької смерті. І якби я не встиг тоді захлопнути сейф, зникли б і гроші. Я пішов на веранду і сів. Руки мої тряслися, коли я запалював сигарету. З розповіді шведа-водія я зрозумів, що поліція підозрювала Лолу в крадіжці грошей і смерті чоловіка, чи не вбила вона Дженсона навмисно. Я викликав у пам'яті всю сцену його смерті. Ось Лола входить у вітальню, чутно її переривчати густе дихання, в руці пістолет. Знову той швидкий неправдоподібний діалог. Чорне від люті обличчя Дженсона, що підіймався на ноги. Лола дивиться на мене. В цей час я захлопую дверцю сейфу і нараз лунає постріл. Я завжди думав, що гучний звук дверці, що закрилася, спровокував інстинкт натиснути на спуск. Пістолет вистрілив, і Дженсон був убитий. Нещасний випадок. Я відкинув недопалену сигарету і витер мокре обличчя тильною стороною долоні. Схоже, нещасний випадок в житті голес стає звичкою. Її підозрювало вбивстві першого чоловіка, і тоді пропали гроші. Таким чином, убивство Дженсона могло бути умисним. Виглядає все як нещасний випадок. Та про що це все так? Вона завчасно могла все обміркувати і потім повісити це вбивство на мене. Раптом мені прийшла в голову думка, від якої серце так і підскочило. Сейф був відкритий, коли вона зайшла з пістолетом в руці, що, коли вона могла намір спочатку пристрелити Дженсона, потім взяти у мене гроші. Вона могла їх потім сховати і викликати поліцію. Вигадала б історію про те, як вони з Дженсоном застали мене перед відкритим сейфом. Я убив Дженсона. В боротьбі вона зуміла якимось чином вихопити в мене пістолет і, вистріливши, убила. В самообороні і аж бігли каторжники з фарнвота гіршу репутацію годі придумати. Товстий шериф, напевно, міг би повірити в її розповідь. Щоправда, вона не вбила мене. Не вбила тому, що я вже закрив сейф, коли вона вистрілила у Дженсона. Вона розумна і швидко збагнула, що без мене відкрити сейф не зможе. Спочатку шантажувала мене, а коли не піддався, розіграла по нотах любов, що раптом спалахнула до мене. Любов скінчилася, як тільки з'явився Рой. Тому що він міг відкрити сейф. Тепер я був не єдиним на останній зупинці, хто міг відкрити сейф. Рой теж міг це зробити. Пістолет у неї. Тепер я був певен, що вона не викинула його. А це означає, що і моє життя, і життя Роя у небезпеці. Вона зможе вмовити Роя відкрити сейф. Опісля уб'є його і мене також. І вигадає для поліції байку про самооборону. Я схопився. Ні, все ще могло бути припущені і підозри, викликані розповіддю літнього водія Шведа. Той хлопець Фіні міг дійсно покінчити самогубством. Постріл у Джексона був випадковим. Не можна було скидати з рахунку такий шанс, навіть якщо він невеликий. Втім, я не збирався покладати надію на нього, пам'ятаючи важкий погляд мстивих зелених очей. Є вихід. Я відкрию сейф, візьму гроші і залишу дверцю відкритою. Хай бачить, що грошей немає і нічого мовляти роя, убивати мене. Треба знайти місце, куди сховати гроші. Таке місце є. Я поглянув на свій годинник. Десять хвилин на одинадцяту. Раніше, як о півдні, вони не повернуться. Я сховаю гроші в могилі Дженсона. Нехай спробують викопати і взяти їх. Ідея була відмінна, та не судилося здійснитися. Коли я направився до бунгало, на дорозі до Зенфорту з'явилася вантажівка, тягнучи на причепі Покард. Мені довелося зайнятись тривалим ремонтом. Водій Покарда дуже поспішав потрапити в Тропіка Спрінгс. Він нічого не хотів слухати і нетерпляче мене підганяв. Я все ще возився з Покардом, коли приїхали Рой і Лола. Мило, три доби я і так і не мав можливості наблизитись до сейфу. Лола завжди була поруч. Вона тепер не чергувала ночами, і коли ми з Роєм всідалися за карти, і йшла спати до себе в бунгало. Вона почала зі мною розмовляти, правда, тільки по роботі. Наші стосунки вже не могли бути колишніми, як до приїзду Роя, як я не робив спроб доторкнутися до неї. Та мені й не хотілося. Вона всіляла мені підозру, і я весь час спостерігав за неї, щоб знайти який-небудь знак, що міг підтвердити, що вона... Задумала вбити мене, але поки нічого не помітив. Я спостерігав і за роєм, вишукуючи прискіпливу в його поведінці ознаки змін після його поїздки з Лолою до Оенфорта. але й тут мої підозри не підтверджувалися. Були моменти, коли я відчував сильну спокусу розповісти йому все. Втім, я не робив цього. Мене утримувало інстинктивне відчуття, що як тільки він дізнається, яка сума лежить у сейфі, його жага розбагатіти легким способом переважить усе. І я чекав, коли вони знову зберуться до Уентфорта. Через тиждень я дочекався. Ввечері, прибираючи посуд, після особливо великого напливу клієнтів, вона сказала: У Уентфорті йде хороший фільм, я хочу подивитися. Там грається французька зірка Бриджит Бардо, хочу на неї поглянути. «Хто поїде зі мною?» Рой покачав з головою. «Не я, я ходжу тільки на бойовики. Це був шанс, котрого я чекав. Вони не повернуться до третьої ранку. Я встигну взяти гроші і зарити їх у сараї. Після півночі машини майже ніколи не буває і мені нічого не завадить». У мене багато справ, Рой. Я не можу поїхати до Уенфорта. До того ж, сьогодні має черга чергувати. Ти маєш нагоду поглянути на Бардо. Кажуть, що вона з ніг убивча. Він зачудовано поглянув на мене. Я б краще пограв у карти. Не можна, щоб Лола їздила одна вночі в таку далечінь. Я раптом злякався, що переборщив. Тепер Лола уважно дивилася на мене. Але такий шанс було впускати неможливо». «Ну, вирішуйте поки, і не треба послуг, я можу їздити одна. дна». Рой несподівано заусміхався. «Гаразд, їдемо, димо вважай, що побачення призначено». Десь половини десятої Лола вийшла з бунгало. На ній була нова біла сукня, а я її жодного разу не бачив з вузьким лівфом і широко спідницею розлітайкою. Вона ретельно підмалювалася, при виді її я відчув жаль і укол ревності. Я дивився, як вона сідає в Меркурії поруч з Роєм. Осміхаючись мені у вікно, він у вікно запалення і процідив куточком рота. Зважай, це була твоя ідея. Я не чекаю від нього такого зауваження, та зараз мені було однаково. Як тільки я сховаю гроші, вони обоє будуть при моїй владі. Бажаю приємно провести час. Лола пильно поглянула на мене зеленими очищами. Не хвилюйся, приглядай тут хорошенько. Рой перевів з нейтральної на першу, і Меркурій від'їхав. Деякий час я стояв, дивлячись йому слід, допоки червоні задні фари не щезли за пагорбом на дорозі до Уенверта. Підійшовши до Бунгало, я зустрівся з неочікуваною перепоною – Двері Бунгало виявилися зачинені. Хоча відкритий замок не складав особо труда, проте треба було йти в ремонтний сарай за інструментом. Я приніс туди звідти кусок товсто дроту, встромив у замок, прокрутив і за пару хвилин двері були відчинені. Пройшовши у вітальню, я присів на впочіпки перед сейфом. Відкрити його не було складно, а надто що я вже робив це раніше, але я так нервував, що на цей раз провозився куди більше часу. Вже відкриваючи, зненацька почув, як хтось нетерпляче засигналив на двору. Біля бензоправки стояв сіро-жовтий кадилак. Я знову повернув диск, зачинив сейф і проклинаючи про себе перешкоду, пішов заправляти машину». Пасажири, чоловік з дружиною і четверо жерхливих дітлахів хотіли їсти. Я зробив їм бутерброди. Вони просиділи в закусочні хвилин 30. Тільки вони від'їхали, під'їхала вантажівка і водій зажадав яєшню шинкою, і так далі. Я не особливо хвилювався, все шло як звично. До 12-ї ночі всі проїдуть, нарешті машини перестали під'їжджати. Я сів на веранді і хвилин 10 стежив за залитою місячним сяєвим дорогою, раніше, ніж направлятися знову в бунгало. І раптом на дорозі з Уенварта показали сяючі фари автомобіля, що швидко наближався. Я був певен, що він тут зупиниться, принаймні, щоб залити бензин. побрів до заправки, щоб зекономити час. Автомобіль виявився старим запиленим В Ним сиділи двоє чоловіків. Водій висунувся з вікна, дивлячись у мій бік. Він був приблизно одного віку зі мною в чорному, широко клатому капелюсі, чорній сорочці і білій карватці. На худорлявому засмаглому обличчі з гострими рисами маленькі очіця поблискували, як. Кусочки скла і були теж невиразні. Поруч сидів товстий, лиснючий мексиканець з пишними вусами і вузьким чорним, як маслина очима. Він був одягнений, поношений, заляпаний жиром, сірий полотняний костюм. На товстій шеї мексиканський Капелюх, зав'язаний шнурками під підборіддям. Мені відразу не сподобалися ці двоє. Від них ішла небезпека. Вперше за весь прожитий тут. Час я гостро відчув, що довкола жодної душі, і я тут зовсім один. Мексиканець розглядав мене, поки зміні очіська його напарника оглядали все навкруги. Заправити я взяв з гачка шланг. Так, залипі під зав'язку, відповів мексиканець. Чоловік з білою кроваткою виліз з машини, продовжуючи озиратись. Я увімкнув насос і стояв уважно спостерігаючи за ними. Він зняв капелюха і вертів його в руках. Тонке чорне волосся блищало від поту. «Ну і спека, – сказав я сьогодні, – не пам'ятаю такої спекотної ночі». Я говорив, щоб розрядити напругу і заспокоїтися. Вони вселяли мені осторогу, з тих, що можуть стукнути по голові, а потім обчистити касу. І враз мене якошпарило, що коли вони знайдуть сейф у домі. Чоловік з білою кроваткою відстебнув булавку з лацкана і почав ковиряти в зубах. Я відчув його холодний погляд на собі, та він уникав дивитися мені в обличчя. «Ти тут хазяїн, хлопче!» – він говорив тихо, розтягуючи слова. «Живеш тут з дружиною і дітьми?» «Я тут тільки працюю. Я дивився на рахівник бензонасосу. Мій хазяїн з другим робітником буду тут з хвилини на хвилину. Я вирішив, що непогано знати, що я тут буду не сам». Він цикнув зубом і відкнув булавку на місце. Я вимкнув насос, узяв ганчірку з корзини і почав протирати стеклопо, непомітно зважаючи за ним. Він був небезпечним, як грімуча змія, що заповзла у ванну в той час, коли ви там миєтесь. «Давай перекусимо, сол!» – звернувся типу білій кроватці до мексиканця і поглянув на мене. «Що ти маєш, хлопчику?» «От такий пізній час тільки сендвічі. Не підходить. Знайди що-небудь покраще. Ну, морухайся, я голодний!» Я нишком поглянув на годинника. Тільки 20 хвилин на першу. Лола з Роєм не повернувся ще принаймні 2,5 години. Схоже, я вдорово влип з цими двома. Я пішов до закусочної, вони йшли по п'ятах. У залі зупинилися, розглядаючись. «Тут є ще хтось, окрім тебе», – спитав той у білій кроватці. Він легко міг сам незабаром визначити. Тому я відповів, що нікого більше немає. «Що можемо приготувати?» Якщо будете чекати, підсмажу курчат, є сендвічі і гамбургери. Сол зайшов за стойку, розчахнув двері на кухні і заглянув до середини. Потім пройшов назад до зали, покачав головою у відповідь на погляд приятеля. Тепер вже не лишалося сумнівів, що я потрапив у біду. Біла Краватка запитав. «Це єдиний телефон у вас?» Він кивнув на апарат, що висів на стіні. «Так». Я був дуже обережний і тепер обдумав слова і дії. Він зняв трубку з гачка і обірвав дроти, при цьому не зводячи з мене пильного погляду. «Ну, мою, готуй курчат, а ти послідкуй за ним, Сол». Я пішов на кухню, за мною слідом Сол дихав мені в потилицю. «Що вам треба?» – спитав я, взявшись відбивати курчат. Розслабся, дружок. Сол всівся за стіл. Його товста коричнева лапа лягла на рукоятку пістолета. І не став запитань. Після короткої мовчанки він запитав. Тобі тут подобається працювати, приятель? Не одиноко? Я звик. Губи мої пересохли, серце колотало. Ти одружений? «Ні. Як ти живеш без жінок? Я обходжусь». Тип з білою кроваткою зайшов на кухню з тарілкою сендвічі, в котру він дістав зі скляної шафи. «Візьми, Сол, вони не такі вже й погані», – сказав він, набийте ртом, що «слідкуй за хлопцем і розважай його, а я поки роздивлюся повсюди». Мексиканець взяв сендвіч і почав жувати. Біла кроватка вийшов. «Едді дуже суровий», – сказав мексиканець, – «ти з неї маєш поводити щемного». У нього постійно руки сверблять натиснути на спуск. Але якщо його не дратувати, він нічого. Я не відповів. Говорити було нічого. Зате посилено працював головою. Товстий мексиканець не виглядав надто твердим горішком. З ним, Либон, я справлюсь. Якщо я зумію його виключити, то буду готовий вступити в судочку Зедді. Проти двох відразу не потягну. Проте по черзі ще куди не йшло. Скільки в тебе в касі грошенят? Небагато. Сьогодні відвезли в банк. Ось як не повезло. Нам потрібні гроші. І потрібні позаріз. Він взяв ще пару сендвічів і почав запихати до свого рота. Ми вважали, що таке місце приносить багато грошей. В касі 100 баксів. Треба більше, приятель. Багато більше. І ти їх дістанеш, якщо не хочеш, щоб тобі зламали шию. Я поставив тарілки на стіл. Дихання моє почастішало. Якщо я збираю заспокоїти цей кусок сала, підходить момент настав. Підняв з плити розжарену пательню шиплячим жиром курчатом. Є ще автомат на заправці. Я підійшов до неї з пательнею в руках. Баксів 50, а може більше. Вирин припідняв зад, стежачи, як я розкладаю курчат по тарілках. І стань більше, хлопче. не з тих, кого можна надути. Блискавичним порохом кисті я виплеснув з пательній мізки, що шкварчала прямо йому в пику. Він загорлав і позадкував від столу. Курчата повисли у нього на костюмі, один застряг у капелюсі. Шкребучи ногтями мексиканець намагався витягти пістолет, і я, негаючи часом, врізав йому пательнею по лисючій пиці. Потім, не даючи опам'ятатись, наніс удар в щелепу. Він повільно почав спускатись на підлогу. Я витяг у нього Пістолет і удар рукояткою по голові завершив справу. Мексиканець повалився і лишився лежати. Очі у нього закотилися. У мене тепер був його пістолет. Випрямляючись, я почув, як скрипнули вхідні двері. Одним стрибком метнувшись до вимикача, я вимкнув світло. Я не мав ілюзій щодо Едді, він був професійним кілером. Але принаймні тепер я був озброєний. <кхм> Глава 13. «Сол! Роздався в темноті, обережний шепіт чоловіка з білою кроваткою. Я безшумно відступив до задніх дверей. Я не був хорошим стрілком і тепер незграбно тримав важкий пістолет». Все-таки він приділа, придавав мені певності. В закусочній запалалося світло, скрипнула дошка на підлозі. Та і тут сол. Я намацав дверну ручку, натиснув і тихенько відкрив двері. Мені здалося, що легше буде битися з ним на вулиці. Почувся Стогін. У цього сола голова із бетону. Я вважав, що він надовго виключений з гри. Та, здається, мені треба поквапитись, розкрип правитися зеді, інакше доведеться знову мати справу з двома ворогами замість одного. Задні двері відкрилися безшумно. Два дні тому я сам змастив петлі маслом. Гараче повітря повітропустелі повіяло в обличчя, коли я опинився на сходах, тримаючи пістолет націлений на двері. Несподіваний грім пострілу, спалах куля дзенькнула, майже торкнувшись мого волосся. Здригнувшись від несподіванки, я сплигнув зі сходів у темряву. Цей тип був надто хороший для мене. Притаївшись у темряві, я ловив звуки, але чув лише скажений стук свого серця. В надії поглянув на залиту місячним сяйвом дорогу, чи не видно там фар автомобіля, що вона плашається. Дорога була пустельна, доведеться розраховувати тільки на себе. Місячне сяєво освітлювало заколонку. Закусочний і ремонтний сарай тонули в пітьмі. Бунгало теж. Про те, щоб до нього добратися, треба пересікти освітлений простір. Тихенько заткуючи, я почав просуватися вздовж стіни закусочної. «Ей, розумнику!» – покликав тихий голос темноти від дверей. «Кинь пушку виходь з піднятими руками!» Ну ж, бо кидай пушку. Його вкрадливий впевнений голос ледь не спровокував мене на простріл в тому ж напрямі. Та я вчасно зупинився. Тільки викажу себе спалахом. Перш за все промахнутися. За це він ні. Скорчившись, я намагався в темряві розгледіти його, але безуспішно. Ну ж, бо хлопче провадив тихий голос, від якого линіла кров. «Кидай ствол, тобі нічого не загрожує. Якщо вийдеш, послухай мене. Мені потрібні гроші». «Виходь». Настається, голос трохи наблизився. Я був наляканий, знав, що варто йому помітити мене, і я мертвий. Повільно-повільно я спустився на землю. Моя рука торкнулася каменя, але взяв я його і жбурнув у темінь. Камінь вдарився об стіну закусочної, враз стався постріл. Загриміло, сліпило спалахом. Куля в смертельній близькості просвистіла над моєю головою. Якби я не притулився до землі, мене б зачепило. Він стріляв прямо в мене. Це ще раз підтвердило, що я маю справу з професіоналом. Спалах я помітив на верхніх східцях, але слідом почув звук, підказавши мені, що він сплигнув вниз і розчинився в темряві. Я почав відповзати, чекаючи, що ось пролунає постріли, куля знайде мене. І тут я побачив його. Неясна біла пляма рухалась в 15 ярдах від мене. Цією плямою могла бути тільки його кроватка. Для професіонала він проколовся. Мішень в темноті, яку навіть такий стрілок, як я, міг помітити і не промахнутися. Дуже повільно я підняв пістолет і прицілився в білу пляму. Палець вже почав тиснути на спуск, та раптом майнула думка, що змусила мене завмерти. «Припустимо, я його вб'ю, і що далі?» Просто дивовижно, як в такі критичні моменти швидко починає працювати мозок. Якщо його вб'ю, на мене повісне, повісне мертве тіло. А мексиканець, що робити з ним? Його вбити теж? Я не можу подзвонити в поліцію і заявити, що тут два трупи і що я застрелив двох грабіжників. Рой на цей раз не зможе взяти це на себе. Навіть товстий шереф не настільки тупий, щоб не з'ясувати, що Лола і Рей в цей час були у Ентворті. Як тільки поліція виявить, що це зробив я, мене чекає знову фарновод. Я нерішуче опустив пістолет. Це було помилкою. Мене раптом щось вдарило в груді. Одночасно я почув гуркити темінь, розірвав в спалах пострілу. Болю не було. Наче хтось повернув вимикач всередині мене. Я знесили вмиттєво, як гасне лампочка». Відчуваючи, як обличчя пікає гарячий пісок, я намагався утримати пістолет, котрий здавався тепер мені незвично важким. Зненацька він впав з моєї руки і гострий носок ботинка товкнув мене під ребра. Темрява вибухнула сліпучу болю і став провалютися, шугаючи жерло вулкану. Хотів крикнути, покликати на допомогу, але ні звуку, не вилетіло з мого відкритого рота. Тільки струмок гарячої крові, в котрій я захлинувся. Час повернувся назад. Я мчав по сходах, стараючись забратися подалі від розкішного пентхауза. Генрі Купера Появився з предвірником, відтак вискочив на вулицю. Чутно позаду тупіт поліцейську, що переслідував мене. Постріл, і гострий, біль шорвав груди. Рой говорив опісля, що знайшов мене стікаючою кров'ю, неподалік від входу на кухню. Вони злою одразу. Відчули неладне, коли, під'їжджаючи додому, не побачили вогнів. Знадобилось 10 хвилин, щоб знайти мене. До того часу я ледве дихав. Вони одвох винесли мене в хижу і поклали на постіль. Коли Рой почав розривати сорочку на грудях, я опритомнів. Побачив біле обличчя, друга і його тримтячі руки. За ним стояла Лола, теж зблідла і напружена. Мені було так погано, що я на силу ледь міг припідняти голову. Що сталося? Лола вийшла за спини Роя і підійшла до мене ближче. Хто це зробив? Я намагався сказати, але не міг промовити ні слова. «Залиш його», – сказав Рой. «Спершу треба подивитись рану». Знову накотилась темінь. Я встиг подумати, що, вірогідно, помираю. Та це мене обходило. Тільки відчув полегшення, що тоді не буде нестерпного болю. Коли я прийшов до тями, крізь створки жалюзі пробивалося сонце. Рой все ще сидів біля мене на постілі. Лоли не було видно. Ну як ти, розхилився наді мною. Нічого важко, вичав я. Я був дивоважно слабкий і мав відчуття качки. Послухай, че, Троєв говорив зі мною чутно і гучно, як з іноземцем. Ти серйозно поранений. Я хотів покликати лікаря, але Лола завадила. Вона сказала, щоб ти не дозволив. Не треба лікаря, але тоді... «Тобі необхідний лікар, Чет. Вигляд у нього був стривожений. Ти серйозно поранений. Я зробив, що міг, проте цього недостатньо. Я був слабкий, але мізок працював на рідкість чітко. Лікар був змушений сповістити поліцію, що в мене стріляли. Далі фарнвод. З надвору донеслися нетерплячі гудки. Пробормотавши лайку, Рой підвівся. «Ці вантажівки зведуть мене з розуму. Я зараз повернуся». Я закрив очі і впав у дрімоту. Сонце перемістилось на другий бік закусочної, коли мене розбудив рух біля пустилі. Наді мною схилилась Лола. «Хто стріляв у тебе?» – «Два бандити». Вона схилила, щоб прощути мій шепіт. Ніколи їх раніше не бачив. Вони відкрили сейф. Я поглянув на неї і ледве пізнав – Шкіра на білому крейде обличчі натяглася так, що виступали кості. Вона виглядала на 10 років старшої. Я помітив дрібні крапельки поту над горішньою губою. Я не знаю. Зараз мені було не до сейфу. Вони говорили про сейф? Ні, він зачинений. Не схоже, щоб його відкривали. Груди під білим халатиком високо зносилися і опадали від хвилювання. Я мушу знати. Що, коли вони взяли гроші, я мушу знати. Я подумав про Едді. Він був професіоналом. Відкрити сейф йому було нескладно. Будь-який, хоч трохи тямущий у справі грабіжник, спокійно міг відкрити цю консервну банку. Раптом вони взяли гроші». Я знову почав падати у темноту. Я мушу знати, скажи мені, як відкрити сейф. І біле спотвореної від болю обличчя нависло надібною. Від неї так і линули хвилі страху і жадоби. І вже падаючу у темноту, здалеку я встиг розчути. Зберися силами і скажи мені, як відкрити його. Голос, кімната і сонячне світло. Все раптово провалилося в чорну порожницю. Три дні, три ночі я був на півдорозі дорозі між життям і смертю. Усвідомлюючи це, я не відчував страху. Мені було б байдуже. Якби не рой, я не протягнув би й доби. Він майже не відходив від мене, і коли в мене почалася лихоманка, сидів поруч, прикладаючи до мого чола мішок з льодом, допоки лихоманка не відступила. Була мить, коли жар і біль досягли піка, і я несподівано побачив, як у кімнату входить Карл Дженсон. І у нього був такий же здивований вирос обличчя, як от у ту мить, коли він застав мене біля розчинного сейфу. Я спробував заговорити з ним, але не міг вимовити ні слова. Трохи згодом він зник, більше його не бачив. Видно, я помирав тоді. Рою після говорив, що він вже втратив надію, чекав мого кінця, як раптом жар спав і я почав поправлятися. Тільки на сьомий день я зміг розповісти Еді і про мексиканця. «Вони обчистили касу», – сказав Рой. «Взяли гроші на заправці і майже всю їжу». Я подумав про сейф. Чи знайшов його Еді? Проте нічого не запитав у Роя. «Схоже ти викарабкаєшся», – говорив Рой. Його бліде обличчя, втомлений погляд, темні круги під очима. Все говорило про недосипання. Тобі повезло, смерть була поруч». «Ти врятував мені життя, Рой. Вважаю, що ми тепер квіти. Дякую тобі». Він успіхнувся. «Так, було нелегко нянчитися з тобою і працювати. Та тепер, здається, я зможу трохи поспати. Я був виключений з життя вісім днів і ночей». Лола не приходила. Наскільки їй вдалося заманити Роя на цей час? Як ви ладнаєте з Лолою? Він стенув плечима. Я її майже не бачив, весь час стерчав побіля тебу. По тому, як він відвів очі в бік, я зрозумів, що він бреше. Я тебе попереджу, рой. Вона дуже небезпечна. Їй мене не зачепити, нічого в неї не вийде. Ми довго дивилися один одному в очі, і зненацька він різко запитав, що насправді сталося з Дженсоном. Я б не став йому розповідати, якби не посідаючи в мені сумніви, що вона отримала перемогу над ним. Доведеться його як слід налякати. Вона вбила Дженсона, а я був телепним і зарив його». Погляд Роя зразу став порожнім. Так було завжди, коли він чув те, що йому не подобалося і чого він не хотів знати. Вона убила й свого першого чоловіка, продовжував я. Вона убив ця Рой, бережися її. «Ти тями, що несеш?» Він нахилився наді мною, м'язи за лиця затверділи, погляд став жорстким. «Я притягну і застерігаю тебе». Він звівся на ноги. «Я більше не бажаю слухати. Навіщо ти вплутуєш мене в цю історію?» «Ти не знаєш її так, як знаю я». Він пішов до дверей. «Треба йти працювати, я ще зайду. Не переймайся так і не обертаючись вийшов. Що ж, тепер він знає і буде насторожі. І не вдасться його обманути з такою легкістю, як мене і Дженсона. Але я не припускав, що мої попередження припізнилися, про що я довідався у ту ж ніч». Рой переніс своє ліжко вітальню, щоб дати мені більше повітря. Сказав, щоб я покликав його, якщо буде потреба, але взагалі він розраховує сьогодні поспати. Це було зрозуміло. Я відповів, щоб він не турбувався, зі мною все гаразд. Відтоді, як я розповів йому про смерть Дженсона, наші стосунки вже не могли бути колишніми. Я знав це, і хоч зовні нічого не змінилося, це витало в повітрі. Він завжди носив маску байдужості, а зараз його виростав став просто непроникний. Ми більше не споминали імені Лоли. Я бачив, як з її вікна час від часу, коли вона виходила по міжзакусочне із бунгало, вона Продовжувала уникати мене. Наступної ночі, після розмови з Роєм, я збагнув, що моє спопередження спізнилось. Близько півночі Рой зачинив закусочну і згасив світло. Лола пішла в бунгало раніше, ще на початку дванадцятої. Світло в бунгало здав словту мить, коли Рой прийшов у хижу. Він безшумно прочинив двері в мою спальню і постояв на порозі, дослуховуючись. Я погасив світло кількома хвилинами раніше і лежав мовчки. «Ти не спиш, Чет?» Він прошепотів це так тихо, що я ледве розслухав. Я не відізвався і не ворухнувся. Двері м'яко зачинилися. Я чекав, все ще сподіваючись, що мої підозри не справдяться. Нічого не відбудеться, і все-таки це сталося. Кілька напружених хвилин я дивився у вікно, і раптом побачив Роя. Він якраз вийшов з тіні на освітлений місцями простір. Ось він швидко пройшов до бунгало, оглянувся на моє вікно, потім відкрив двері і зайшов. Зрозуміло, він не міг встояти перед її чарами. Цілих вісім днів і ночей вона обробляла його, цілком безперешкодно. Я його не винуватив, знаючи її талант». Можна було дурити себе, переконуючи, що Рой байдужий до жінок, та й сам Рой обманювався на свій рахунок. Мене охопило почуття безпорадності, терзали неудобрі передчуття ревності. Було все... Тільки страх. Як тільки вона запустить пазурки в Роя, відразу вимагатиме відкрити сейф. Коли він відкриє сейф, прикінчить його. В цьому я не сумнівався. Я ще сам їй розповідав, що Рой не дасть шансу, якщо побачить великі гроші». Вона об'є його, а потім і мене. Сховає гроші і пошле за товстим шерифом. Звісно, їй складно буде потім пояснити, як я опинився тут у піжамі з вогнепальною зброєю в грудях. Але, скоріш за все, за ці вісім днів вона вже придумала яку-небудь правдоподібну версію. Я описав Рою Еді і мексиканця, а Рой, напевно, розповів про них Лолі. Вона може заявити, що двоє бандитів вбили мене і Роя, поки вона їздила до Енварда, або щось вигадає. Я лежав, намагаючись не думати про спердлячий біль у грудях, невідривно дивлячись на бунгало. Рой вийшов на початку третьої години ночі. Тихо зайшов у хижу. Я потягнувся до вимикача, і коли він відкрив двері моєї спальні, запалив світло. Рой застиг у дверях, здивовано дивлячись на мене. Він був у майці, штанях і босоніж. Вибач, що розбудив тебе, хотів поглянути, як ти». Заходь тебе, хочу поговорити з тобою. Очі його бігали. Вже третя година ночі, я хочу спати. Мені треба з тобою поговорити. Він зайшов, сів подалі від моєї постелі і запалив. Що сталося? Вона все-таки тебе підщепила, вірно?» Він випустив струм диму, його лице наполовину сховалося за димовою завісою, потім глухо промовив. «Ти дуже хворий, Чет, не треба перевтомлюватися, давай поговоримо завтра, тобі треба спати і мені теж. Я хворий, та якщо ти не розумієш, що коїться, то з тобою буде ще гірше, ти будеш мертвий, ти не відповів на моє запитання». Жодній жінці на світі не зачепити мене. Обличчя знову його стало непроникним. «Ти кого дуриш? Мене чи себе?» Він розізлився. «Гаразд, якщо хочеш, я скажу. Я взяв те, що вона мені запропонувала. Але це нічого не означає. Я тримаю ситуацію під контролем. Вона просила тебе відкрити сейф». «Сейф? Який сейф?» «Сейф Дженсона». Він провів рукою по волосю, дивлячись на мене з подивом. «А що таке сейф?» «Це фон Дженсона. Вона просила тебе відкрити його. Я бачив по його спантеличному вирозі, що вона не робила цього. І з полегшенням перевів подих. Видається, я все-таки встигну його попередити. Вона жодного разу не згадувала про сейф. Ще скаже і попросить відкрити його». Він обурено ляснув рукою по коліні. Якого біса все це означає? Куди ти хилиш? І треба взяти те, що лежить в сейфі. Вона хоче цього більше за все на світі. Знаючи волу, можна очікувати, що вона не перед ким не зупиниться, аби тільки запопастити жадане. Вона шантажувала мене весь час, тепер твоя черга. Так сталося, що з'явився перший інший, хто може відкрити сейф. Вона вже підібралась до тебе, але завваж, як тільки ти відкриєш сейф, вона тебе пристрелить. Не встигнеш оком змигнути. Маєш на думці, що я збожеволів? Але повір, так все і є насправді. Вона вб'є тебе, як вбила першого чоловіка, як вбила Дженсона і як вже збиралася вбити мене. Я був на волосинці від гибелі. Говорю тобі, не відкривай сейф. Вся ця тирада давалася мені нелегко, я зовсім ослаб, весь змок від напруги, від гострого болю в грудях.